Kapitola třináct Loka Svět Verš 167 Hínang dhammang nasi pama Pamá děna nasangvasi Mithcha dithing Diting nasi vejya Nasiyá loka Vadhano Nenásleduj nízké věci, nežij nedbale. Nenásleduj špatné názory a nerozvíj jej světskost. Verš 168 utti te ma Dhamma Čári Sukhang Sety Asming Lóki paramhič. se a buď dbalý, žij správně podle Dhammy. Kdo žije podle Dhammy, spočívá šťastně, v tomto i na onom světě. Verš 169 Dhammang Čari Sučaritang Nanang Dučaritang Čari. Dhamma Čari Sukhang Seti Asming loki paramhiče. Žij správně podle Dhammy, nežij nesprávně. Kdo žije podle Dhammy, spočívá šťastně v tomto, i na onom světě. Verš 170. sedmdesát. Jatá passe, pasi, passe pasi maríčikang, evang lokang avek kantang mačuraja na Jako viděl bublinu, jako by viděl přelud, kdo takto nahlíží na tento svět, toho král smrti nespatří. Verš 171. E tha lokang, čit tang raja Naty sango vyžá Pojď a pohleď na tento svět, ozdobený jako královský kočár, kde pošetilí jsou ponořeni a nejsou upoutáni vědoucí. Verš 172 Jočepubi pamadžitva. Pačha so na pamačaty, somang lokang pabhaseity abhamutov čandy má. Kdo byl dříve nedbalý, ale později se stal dbalým, ozáří tento svět jako z mraků vynořivší se měsíc. Verš 173. Jasapápan katan kamang kusalín pidhyjaty, somang lo kang pabhaseity abhamutov Kdo konal zlé činy, ale pak prospěšnými je odčinil, ozáří tento svět jako z mraků. Vynořivší se měsíc. Verš 174. And ayangloko toko, ta sakuno žála mu tova a Zaslepený je tento svět, jen málo kdo je tu jasně vidoucí. Jako pták, jenž se vyprostil ze sítě, Málo kdo do nebeských světů odejde. Verš 175 Hangsádi Čepathe Janti Ákási Janti Idhyá Ní Janti <význam> Dhyrá Žetvá MÁRANG SA Labutě létají cestou za sluncem, ti, kdo mají magické síly, létají prostorem. Moudří však odlétají z tohoto světa, když přemohli Máru s jeho armádou. verš 176. Ekan dhammang man aí tasa, musává disa jantu, vitina paraokasa, a Jedné věci nechává je průchod, člověk, který vědomil že, nedbá je onoho světa. Není pro něj zla, které by nevykonal. Verš 177 Navi kadarya deva lókang vajanty, bala havi napasang santi dánám di če dánang anumo damáno týni vesóhoty paratha. Lakomci se do světa bohů nedostanou, jelikož ti to pošetilci neocenují štědrost. Moudří se však ze štědrosti radují a tak budou šťastní na onom světě. Verš 178. Patabja e karadžina, saga sagamanénava, sabeloka dhypa džina, so Než svrchovaně vládnout celé zemi, než vstoupit do nebeského světa